«Ти їй таке сказав?» «Так». «Ну, знаєш. Ну, я й справді не був. Принаймні, по-справжньому. Хіба можна порівнювати почуття, які...» е, «Гаразд, зараз це вже не має значення. Що мені тепер робити? Ось у чому проблема». «Ну, не знаю». «Дякую», – сказав Бінго. «Завжди знав, що можу на тебе покластися». Наступного ранку він подзвонив мені, щойно я почав насолоджуватися яєчнею з беконом. Коротше кажучи, у той час, коли хочеться без перешкод поміркувати про сенс життя. «Берті, слухаю, ситуація загострюється. Що ще трапилося?» Дядько ознайомився з наданими доказами і визнав її вимоги справедливими. «Я щойно провів п'ять незабутніх хвилин, розмовляючи з ним телефоном». Він кричав, що ми виставили його дурним Навіть почав заїкатися від люті Але, незважаючи на заїкання Він недвозначно дав зрозуміти Що моє отримання накрилося Мідним тазом Яка прикрість? Краще, пожалій себе Похмуро пробурчав Бінго Він збирається сьогодні прийти до тебе За поясненнями Жах! І моя дружина теж Збирається сьогодні прийти до тебе За поясненнями Кошмар! Бажаю тобі приємно провести час, сказав Бінго і поклав слухавку. Я заволав. Дживсе. Слухаю, сер, Дживсе, я пропав. Справді, сер, я коротко виклав ситуацію. Що ви мені порадите? На вашому місці, сер, я б негайно прийняв запрошення містера Пітеволі. Якщо пам'ятаєте, сер, він запрошував вас на полювання цього тижня в Норфолку. Вірно, запрошував, чесне слово, Дживсе, ви, як завжди, маєте рацію. Привезіть мої речі до першого потяга після обіду, а до того часу я залягаю на дно в клубі. Ви бажаєте, щоб я супроводжував вас під час цієї поїздки, сер, а ви самі хочете їхати? Якщо дозволите висловити свою думку, сер, буде краще, якщо я залишуся тут і постараюся допомогти молодому містеру Літлу. Можливо, мені вдасться знайти спосіб примирити ворогуючі сторони, сер. Хай вам щастить, але якщо вам це справді вдасться, ви зробите справжнє диво. Не можу сказати, що я добре провів час у Норфолку. Майже весь час лив дощ, а коли й не лив, я все одно був надто напружений, щоб хоч у щось влучити. Наприкінці тижня моє терпіння урвалося. Дурниці, подумав я, ховатися в Норфолкській глушині забагато миль від дому лише тому, що дядько мого друга та його дружина хочуть перекинутися зі мною парою слів. Я вирішив повернутися до Лондона і сміливо, як годиться чоловікові, зустріти небезпеку. Сховаюся у себе вдома і накажу Дживсу відповідати всім, що мене немає. Я надіслав Дживсу телеграму і одразу з вокзалу поїхав до Бінго, щоб дізнатися, як справи. Але вдома його не застав, я кілька разів подзвонив у дверний дзвінок і вже збирався йти, коли почув кроки перед покої і двері розчинилися Можу визнати, це був не найщасливіший момент у моєму житті Я побачив перед собою круглий як місяць обличчя лорда Бітлшема «Е, Доброго дня, сказав я Настала томлива пауза я погано уявляв, як поведеться старий, якщо мені, не дай Боже, доведеться з ним зустрітися, мабуть, налється кров'ю і мокрого місця від мене не залишить. Але на моє здивування він лише несміливо усміхнувся якоюсь хворобливою усмішкою. Очі в нього вилізли з орбіт, а з горла зірвалося якесь бурмотіння, ніби там застряг комок, видавив він із себе. Я чекав продовження, але, мабуть, на цьому він свою промову завершив. «Бінго, вдома?» – запитав я після доволі незручної паузи. Він похитав головою і знову усміхнувся. Наша жвава розмова знову затихла, і хочте вірте, хочте ні, він раптом незграбно вскочив назад у квартиру і захряснув двері переді мною. Я нічого не міг зрозуміти. Але оскільки аудієнція очевидно завершилася, мені нічого не залишалося, як піти. І Я почав спускатися сходами і раптом побачив Бінго. Перестрибуючи через три сходинки, він підіймався мені назустріч. «Привіт, Берті», – сказав він. «Звідки ти взявся? Я думав, ти поїхав з Лондона». Щойно повернувся. Хотів зайти до тебе, дізнатися, як справи».